Ayat ke 28 Wa imma turidun anhumul tigha rahmatin mir rabbik tarjuha Dan jika kamu berpaling daripada berpaling daripada beri beri hak beri sedekah ni ya, beri hak kepada orang yang sepatutnya daripada mereka untuk jika kamu berpaling wa in tu ridanna sekiranya kamu berpaling an humul an humubtaga terjuha sekiranya kamu berpaling kerana nak cari rahmat Tuhan kamu yang kamu berharap untuk dapat ini gini mana dia jadi tak boleh beri tu pasal duit tak ada duit tengah je kita nak bagi sedekah. Kita nak bagi sedekah tak dapat, pasal dia duit tengah cari, payment tak dapat lagi. Nah. Payment tak dapat lagi. Ha nah, ni ayat dia ni. Faqul lahum qawlan mas a maisura, maka katalah pada mereka dengan ucapan yang baik. Maksudnya kalau orang nak mari jual barang-barang kepada -barang kita, nak mari tu minta derma kepada kita tu tak boleh kata, ha pergi pergi pergi jangan. Tak boleh tu. Tak boleh bolehkah? Kerana kitanya, kitanya duit tak ada Jadi orang hari itu tidak bolehlah kita kata pada mereka dengan kata-kata yang menyakit ke hati tak boleh Kena cakap pada mereka minta maaf saya hari ini tak ada duit mari lain kalilah Gitu ha? Jangan kata perkara yang menyakit ke hati kepada orang yang hari kita lemah ke apa Walau wala taj'al wala taj'al yadaka maghlulatan illa ila 'uluq qunuqihi 'an 'inukika jangan kamu letakkan tangan kamu sebelenggu di leher maknanya jangan jangan sampai krekut sangat pula jangan kamu letak tangan di leher maknanya sebelenggu lekat ana tak nak beri juga tak boleh nak bagi langsung krekut wala tabsudha dan jangan kamu holokkan tangan tu sampai buka tu sampai beri bakar tak boleh juga nah ajar belaka ni ajar belaka nak drama nak nak jawab pada orang aku ajar ajar belaka oda maluman mah mahsura <tik> ah, ah kerana kamu menjadi kalau tidak kamu akan menjadi tercela <tik> atau menyasar jadi orang minta drama sampai kedekut tak beri. Kalau tak boleh beri dengan boros aku tak boleh. Begitu. Yaud tidak kamu akan tercela dan menyesal pasal duit itu habis. Yang kedekut ah kata kedekut. Inna rabbaka yabsutu rizq qaliman yashaa Sesungguhnya Tuhan kamu melapangkan rezeki kepada siapa-siapa yang dia dikehendaki dan menyempitkan rezeki kepada siapa-siapa yang juga yang dikehendaki. Wa yaqdir tu menyempitkan. Dia bagi rezeki, dia nak bagi banyak-banyak, dia nak bagi kurang ke, nak menyempit ke, boleh atas dia baka. Innahu bi innahu ka nabii khabiran basira. Sesungguhnya dia Allah Taala terhadap hamba-hambanya itu Maha teliti, mengetahui dengan teriti dan Maha melihat kedudukan-kedudukan hamba. Sama ada dia buat tli, ikhlas atau tidak. Wa la taqtulu auladakum. Ha ni pula. Ah ha, ni family planning Ni family planning, ni. Dengar ni. Walah taktulu awladakum khosyata khosyata imlaqin. Jangan kamu membunuh anak-anak kamu kerana takut miskin. Gugur anak ataupun perancang keluarga takut. Kalau banyak ramai kan jatuh miskin kita. Nah. Ah nak tanya nanti lah. Nah nu narzu wa iyyakum. Sesungguhnya kamillah yang memberi rezeki kepada anak kamu itu dan kepada kamu sendiri. inna in qatlhum in qatlhum kana Sesungguhnya pembunuhan mereka membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar. Oh ni tafsir berat sikit ni. Ambil-ambil abi abi hatarulu Jadi jangan kamu bunuh anak kamu karena takut takut miskin. Ada hadis pula jangan takut karena lapar. Ada hadis pula jangan kamu uh, tak bunuh anak kamu karena dia akan korsi makan di pinggang kamu. Andai kalau anak kamu itu tak ikut makan. Ayat ini ada mari acak kali. Maksudnya, merancang keluarga ni Mengikut sunnahnya ialah uh, Sehingga peringkat menyusu Habis susu tu Boleh lah, teka tu Ataupun Setahun kemudian, iaitu Tiga tahun Lepas beranak tu, tiga tahun ha? Lebih pada tu tu, masalah Masalah Jadi Kenapa tak nak buat anak tu? Ha, tu ada Ada soal ginilah Cakap pun belik-ledah Ledah pun belik dah lah Sesungguhnya pembunuhan mereka tu Kana khid'an kabirah Sesungguhnya pun mereka itu satu dosa yang besar Satu lagi pembunuhannya Ialah kita hantar ke Sekolah-sekolah merasai ilmu musalah Termasuk juga bunuh Bunuh anak Ia tak belajar ngaji pin misalnya, begitulah. Atau kita belajar ngah popok anak-anak, atau popok abdi. Ia tak kemudahan sendiri. Apa tu ayu kok? Walau tak robur riba, jangan kamu menghampiri zina. Walau tak robuz zina, jangan kamu hampiri zina. Hampir pun tak boleh dah. Inna uka nafah hijatah wasah asabila sesungguhnya zina itu satu perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan uh, keluarga yang tertutup uh, wa la taqtulun nafsakal lati haramallahu illa illa bil haqq Janganlah kamu bunuh jiwa yang diharamkan Kamu bunuh jiwa <tuh> Melainkan dengan sesuatu alasan yang benar Mana nak bunuh manusia ni tak boleh Tak boleh kita nak bunuh manusia tu Kerana dia tu kafir tak boleh bunuh. Jadi berjihad ni Bila saya tanya ada orang yang nak belajar jihad ni Saya tanya Jihad ni apa tujuan apa Tujuan nak bunuh orang kafir ke apa dia Kalau tujuan nak bunuh tak betul Jihad adalah untuk basmi syirik. Kalau kita bunuh dia, tak basmi syirik dia, dia mati surga tak. Jadi tujuannya jihad adalah untuk basmi syirik, iaitu kita nak bunuhnya ketua-ketua ni, al-mala'un, ketua-ketua dia, tok guru dia. Anak murid tu akan masuk. Yaitu apabila penakluk Mekah Untuk guru musyrik Mekah ni masuk Islam, maka nak murid apa pro masuk Islam wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bilhaq jangan kamu bunuh manusia yang Allah Taala haramkan kecuali dengan benar iaitu iaitu uh, kalau dia bunuh orang tu boleh bunuh balaslah iaitu kalau orang tu kerja dengan uh, Kerja dengan jabatan penjara bagi bunuh baga tali-tali gantung tu tak dosa ke tu ataupun hakim yang keluar hukum bunuh tu tak dosa ya eh? ajarlah tipu lah <coughs> Jadi selain pada tu haram bunuh waman kutila bara siapa yang membunuh dia bunuh ha dia bunuh ah uh, mazluman dengan cara zalim Faqad ja'alna liwalihi liwalihi maka kami jadikan uh, warisnya ada kuasa untuk bunuh balah uh, kalau bunuh orang kalau kalau kejadian tak nak anu uh, waris tu boleh bunuh bala semua undang-undang kita ni tak boleh juga kena kena kubur-kubur pun pula kita undang-undang kita dalam undang-undang selahnya dak dah wala yusrif fi fil qatla tapi katli jangan kamu melampaui batas dalam pembunuhan pula hmm. jadi maknanya Tuhan sudah beri kebenaran kepada keluarga si terbunuh tu supaya bunuh balas jadi sebelum pada bunuh tu dia pukul hidung kat kaki dulu barulah pacuk pala tu tahu dia Ah nah? oh, tak boleh Melampaui batas tu dia ada <coughs> Mana tu Innahu kana masfub Mansurah Sesungguhnya waris itu uh, Warisnya tu akan dapat Bantuan Allah Mansurah dapat bantuan Allah Walatakrabu malal yatim Jangan kamu hampiri Halta anak yatim Illa bilatih ya ihsan Ya ahsan melakukan dengan cara yang lebih baik. Gini. Yaitu kita kita sebagai penjaga anak yatim maka harta dia ni kalau kita berbelanja habis, mak bapak dia mati dah. Jadi kalau boleh kita buat satu jenis benda yang yang abadikan harta dia tu masih bila dia pakai baligh biasa, dia boleh guna kereta dia tu. Contohnya beli tanah ke, beli kebun ke ada tadi ada duit untuk makan adalah syarat ya hatta hatta yabluga yabdu gha ashudhu ashuddah sehinggalah mereka tu sampai umur dewasa wa ofu bil ahdi maka hendaklah kamu tunaikan janji-janji kamu sebagai penjaga penjaga anak yatim Kita al ni tepat Tuhan, eh? ada Ustaz di Kelantan sana, dia mengajar Tafsir Quran ni, dia pilih-pilih. Ustaz -pilih. oh, lah gitu dia. Eh? Ayat yang dia kenal, dia baca. Ayat tak kenal, dia tak baca. Dia mengajar Tafsir Quran. Eh? Doktor dia, PhD. Ngajib Adin no? Innal Innal Ahda Sesungguhnya janji itu karena masulah pasti akan ditanya. Mana janji-janji yang kita buat ni pasti akan Tuhan tanya. Wa'uful kailah dan hendaklah kamu penuhi sukatan. Idza kiltum apabila kamu menyukat. Mana bila kita berniaga tu kena kena sempurnakan peniagaan jual beli tu. Wazinu bil bil qispa bil qista Si uh, sil mas, mustaqim, sil mustaqim, dan hendaklah kamu timbang te, timbang itu dengan cara yang benar mengikut yang yang sepatutnya lah. Zalika <tuh> koyrun <-tuh> <tuh -tuh> yang demikian itu lebih baik wa afdalan wa ta'wilah dan lebih sebaik-baik kesudahan wala taqfuma laysa laka bihi ilm jangan kamu ikuti apa yang kamu tak ada ilmu tentangnya maknanya kalau kita bila orang tanya kita kenapa kenapa tak buat tahalil kerana tak ada ilmu saya pasal tak ada dalam hadis tak ada dalam apa itu jadi saya tak wani buat pasal tak ada ilmu awak-awak dia kata dia ada ilmu daripada ya, gitu. Awak nak kenal musyikimqah gini? Mudah nak kenal musyikimqah ni? Bila kita tanya dia Dia akan jawab Takkan Tukguh-Tukguh saya ni akan masuk dengan aku. Saya belajar daripada Tukguh saya Ayat Qurannya Wajadna alaihi aba ana ala ummatin Sesungguhnya kami dapati Tukguh -tuk kami ada Berada di atas satu pegangan agama wa inna ala atharihim muhtadun wa kami atas jejak tujuh ajar lah kami terpimpin. Tu. Ayar-ayar. Jadi kalau siapa dia kata uh, ini ini tok guru ni kata ni, Ini ustaz ni kata ni, takkan dia maksud nak kau lah dia ni orang musyrik kan. Ni okay. ini tanda dia, tanda dia. Nah, jadi syirik di mana tak tahu, tapi tanda dia ni ni, cakap kata-kata dia ni. Satu lagi Ah surah az-zukhruf ayat berapa 30 22 21 hmm. Ada lagi uh, dia mewarisi kita dia kata dia telah belajar ni daripada kita Itu musyik ke Dia ada tanda dia tanda-tanda nah? dia Musyik Yahudi dengan Nasara ni semua sekali musyiklah kau musyik ibaqah nah ya? tapi dia kategorikan supaya Ya, bila kita bercakap dengan mereka Boleh guna ayat-ayat Al-Quran -ayat ni Dengan syiah syi ni uh, Kategori Kristian uh, uh, Kristian dalam Islam anak-anak tu Habib-habib tu Kristian dalam Islam Dia perantara lah tu Tawasul lah uh, Railway pun lah kata jika Penunggu kubur ni Lepas tu penunggu-penunggu penunggu penunggu kubur Kelantan tu Super tu, Jenis Jenis Kristian lah tu. Yang bila Tunggu kubur 3000 Sekali raya tu ha tu Di uh, satu tempat tu 1200 satu malam Baca Tunggu kubur 1200 ringgit Kena buatnya Seminggu 8400 <tuh> <tuh> <tuh> Tempat nama Peris Kubur besar kubu sar. Kubu sar tu tepi jalan, tepi papa. Kalau badal tu. Mana dah? Inna sam'a. Inna sam'a sesungguhnya penegaran itu. Wal basara ada penglihatan itu, wal fuada dan hati. Kulu semua masing-masing itu Masing-masing itu Ular ikat Masing-masing mereka itu Semua Kulu Kulu itu semua sekali mana sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, masing-masing itu semua sekali itu mula ika mereka-mereka ini ika na mana mereka mereka ni yang ada semua ni hati mata semua sekali ini tanya lah ko akan ditanya lah mata tengah mata tu guna untuk uh, dengan pendengaran tu ada guna tak begi belajar kamu Dengan penglihatan tu ada guna tak untuk tengok Quran dengan hati itu, boleh boleh fikir daripada apabila belajar. Atau boleh fikir tak? Wala tamsyi fil adzi maraha. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan kadar sombong. Ini perangai pula. Inna ka na takhriqa. Na takhriqa al-arda. Kamu tidak mampu menembusi bumi. Kalau keadaan Uh, kalau, kalau, kalau kamu hentak kaki kamu di bumi tu kamu tidak mampu nak hentak tembus kat bumi. Ana kata kata jalan elok-elok tak payah jalan dengan aku. Pasal kalau kamu buat macam mana kuat pun tak boleh tembus bumi. Nah. Uh, lepas tu walan walan tablugha walan tabdugal jibal lutula, latula latula dan jangan kamu ha, dan tidak akan dia tidak akan sampai kamu untuk mencapai ketinggian gunung yang tinggi dengan sombo kamu tu jadi sombo tu seolah-olah macam macam nak jadi gunung <coughs> tapi kamu tak akan jadi macam gunung tinggi tu pulu pulu masing-masing semua tu dzalikans sa'i sayyi'u sayyi'uhu rabbika makruha makruha so, sesungguhnya semua itu adalah syirik syirik syirik-syirik itu dia panggil syirik kopi syirik kopi, syirik kecil dia amat dibenci oleh tuhan syirik kopi dia panggil jadi syirik ni pokok pendung kubur oh huraf ganal syirik jali syirik ori ni tak bincang rasa sebab tu kita ni anak murid pokok tu dah ni sebab itu rahau ni. Ciri kopi ni, oh ciri hati, begini, begini, kelas ni, oh semua bicaa lakah. Media ucu tak apo bicaa tu. Dalika mimma uhiya ilaika, u ilaika rabbuka minal minal hikmah. Demikianlah daripada wahyu yang kami wahyukan kepada kamu Muhammad oleh Tuhan kamu minal hikmah daripada hukum-hukum yang teguh maknanya. Yang tak perlu lagi dia tak itu makna hikmah. Wala taj'al ma'allah ila an-akhar. Ha, dia kata pula jangan kamu jadikan bersama Allah pujaan lain. Fatu q uh, dalu <tuh> <tuh> <tuh> kamu akan dicampurkan fi jahannam dalam neraka jahannam Kami, kamu akan dicapu kamu akan dimasukkan dia ah, dicampurkan dalam neraka neraka maluman dalam keadaan tercela madhura dengan keadaan dijauhi daripada rahmat betul kan ha? ha? eh betul ayat dah eh betul eh afasfaakum afasfaakum rabbukum apakah untuk pilih kamu apakah kamu apakah kamu nak pilih Apakah kamu nak pilih untuk Tuhan kamu bil bani dengan anak-anak kamu -anak. pilih untuk diri kamu dengan pilih untuk Tuhan kamu ha -ha, untuk diri kamu anak lelaki wataq watakhaza minal malaikah innaza dan kamu jadikan bagi Allah Taala tu malaikat-malaikat tu anak perempuan Allah Ini mushaf kembah Innakum sesungguhnya kamu la taqulu na qaulan Sungguh-sungguh telah mengucapkan perkara yang sungguh besar dosanya, sungguh besar dosanya. Walau kata syarafnya fihad Quran, sesungguhnya kami telah telah menjelaskan berulang-ulang, kami telah menerangkan berulang-ulang fihad dihil Quran dalam ini Quran liadkaru liadzakaru supaya kamu boleh mengambil peringatan supaya manusia boleh mengambil peringatan wama wama yaziduhum illa nufura dan tidak akan menambah pada mereka itu tidak akan menambah pada mereka itu melainkan lari daripada kebenaran saja anak orang musyrik ni orang musyrik ni apabila kita beri macam mana apa tentang Quran ni dia tidak lari dia bukan dia lari daripada Al-Quran bila kita bagi tahu tu jemaah tertepsi bila bagi tentang Quran ni orang musyrik ni mata terpesil macam soala-ala -soal macam dia kena pukau kalau ajak kepada tanda musyrik juga lagi apabila kita kata berhenti buat fidaah tu dia berasa berat nak tinggal ayat Qurannya kabura al musykin mata'dhumu ilaih bahasa berat orang yang ada akidah syirik untuk piku ajaklah ta'fif kamu kepada mereka. Wala. Hmm. Kullau kana Kullau alihat alihatun kama yaquluna kama yaqulun. Qul katakanlah kepada mereka lawka nama-ahu sekiranya ada bersama Allah taala tu alihatun tuhan-tuhan lain kama yaqulu seperti mana yang kamu kata bermakna tuhan-tuhan lain sini ilah-ilah lain maknanya selain daripada Allah taala tu ada orang yang tu, boleh bodek Allah taala saya nak tanya adakah siapa boleh bodek Allah taala boleh bodek boleh pujuk boleh desak ke boleh pulak tangan ke ada ke Oli mana, apa nabi mana pulang tangan Tuhan? Maka Tuhan pun terpaksa ikut. Lemah agak Tuhan jadi. Tak Ada? Tak ada dah. Jadi Tuhan tanya tu, ada dekat Jadi kul cool kata pada mereka, laukanamaahu, adakah bersama Allah Taala tu alihatan? Alihatul. Puja-puja lain yang boleh menghapirkan kamu kepada Allah. Kama yakulun seperti apa yang mereka kata. Idzan sekiranya ada sungguh, idza saja perkataan itu seperti itu maknanya jika yang ada sungguh, jika berlaku sungguh, la ila idza zil arshil sabila. Maka tentu mereka mencari Kepada Tuhan yang punya Aras tu, jalan lain Tentu Kalau ada Tuhan lain Bersama Allah Ta'ala Kalau ada sungguh, tentulah mereka Mencari kepada Tuhan yang Kepada Aras tu, untuk pergi Iaitu Nasyaya Tuhan lain tu akan mencari jalan kepada Tuhan Yang mengukir aras untuk Untuk mengalahkan dan sebagainya lah Ada dua Tuhan lah jadi ha? Sedangkan tak ada Subhanahu maha suci Allah Daripada berskutu dengan mana-mana tu. Wa ta'ala dan mahatiri Amma yakulu dari apa yang mereka katakan Uluan kabira. Muluan kabirah suatu ketegian yang amat besar yang tidak ada bandingannya. Tu lahus samawati wal ad. Tu sabbihu lahus samawatu bertasbih dan bertasbih kepadanya makhluk di langit. As sabbhu as, as sabbhu wal ad dan bertasbih juga makhluk di bumi wa dan makhluk yang ada di celah di antara langit dan bumi wa in dan apa saja daripada segala sesuatu illaa yusabbih bismillah yusabbihu bihamdih bertasbih kepada kepada Allah untuk memujinya walakin akan tetapi La taqahuna tasbihahum Kamu tidak mengerti tasbih-tasbih mereka Maknanya Borok-borok kayu pun tasbih buah, daun, hutan, jalan, sungai apa semua Takbir pada Allah Kita saja tak paham ha? Ada lagi jawapan yang sama dalam hati ya qara Tak qara Ha? Bila ha? qara ha? til Quran dan apabila dibacakan Quran pada mereka ni ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah ijaban mastura ha ni dah. ni mushikim ko ni mushik ni apabila di apada, baca pada orang kafir apabila dibacakan Quran ini kepada orang kafir. Orang yang ada akidah syirik. Orang yang tak nak terima ya. Quran ni. Maka Tuhan kata. Ja'alna bainaka wa bainan ladhina la yuminuna bilah akhirah. Hijaban mastura. Suatu hijab yang abstrak. Cara rohani. Jadi kita tahu dia tu. Dia dia tengok tu macam. Macam tak rapor. Ha? Tak rapok dia. Kebenaran ni rapok. Ya Kita faham ni mudah ya. Dia ni tak faham ni kita cakap ni. Tak faham. Saya apa yang saya beritahu tahu ni dia takkan faham. Dia dengar, bukan dia tak dengar, dia dengar tapi Mata tu tetap apa tak gitulah. Seolah-olah macam macam apa kena pukau gitu. Wa ja'alna ala qulubihim akinnatan dan kami jadikan ke atas hati-hati mereka akinnatan satu sumbatan. Ayya wabi wa bi adanihim waqra. satu pun untuk. Ayah supaya, supaya dia faham. Daripada hati tu, hati tu koci untuk untuk untuk faham wahyu Allah Taala. Wa adanihim waqra dan pada telinga-telinga mereka tu ada sumbatan rohani. Daripada dia boleh dengar Quran. Ayat Quran dia tak nak dengar. Jadi kalau Quran tu dia baca, dia seolah-olah dia tak dengar juga. Begitu sekali ni benar. Wa iza awak tak nampak ni saya saya nak tabligh kepada mereka ni kita baca ayat Quran tu dia jadi macam macam macam bekeno gitu peliklah pelik macam-macam lah, pelik. kepada orang kafir gitu dianya ada sembah apa ada nah Wajah dzakarat, wajah dzakarat RabbuKa, RabbuKa fil Qur'an. Dan apabila kamu menyebut Tuhan kamu, apabila kamu menyebut h atau kamu dalam Qur'an, wahidah, wahidah dengan dengan cara mengesahkan tuan. Maka bila kamu ajak mereka yang ada dalam Qur'an tentang mengesahkan Allah walau ala adbarihim mereka mereka terus berpaling ke belakang nufura lari ke belakang lari bukan setakat paling lari pula dia paling ke belakang mesti lari bila dia baca ayat al-quran pada mereka ni muka paling dan tuan lari nahnu alamu bima yasma'u bima yasmi'u Sesungguhnya ada kami lah lebih mengetahui daripada apa yang mereka dengar daripada ayat-ayat yang dibaca itu It just it just ketika mereka ketika mereka mendengarkan kepada kamu ah mendengar kepada kamu bacaan kamu tadi. Wa idhum dan tatkala mereka itu najwa berbisik-bisik ia berkata ilzaqulu zalimun iaitu ketika berkata berkata orang-orang zalim tu innat tabi'una illa rajul, rajulans mahura tidaklah kami akan ikut satu orang lelaki yang, yang kena sihir ni iaitu Nabi Muhammad ini gila ni macam ni ni cepat-cepat cakap, Jajak -jajak cakap tak cakap benda lain unzur ratilah ratilah sebenarnya kaifa faik Kayfa Kaifadarabulaka Bagaimanakah Bandingan untuk kamu Al-Amthala Perumpamaan-perumpamaan Fadallahu Fadallu Maka mereka tersesat Fala yastatni'unasabila Maka mereka tidak mampu mencari jalan keluar Daripada jalan sesat tadi Waqalu Dan mereka kata Aizakunna izlama Kalau apabila kami ni sudah jadi tulang belulang Haa, ni eka pada percaya akhirat. Waqalu dan mereka kata, Aidza kunna idhamah. Apabila kami ni yang sudah mati ni, tinggal tulang lulang lah lagi. Warukotah. Dan benda-benda tubuh kami ni hancur luluh habidah. Ha'innalama ba'uthun. Adakah kami akan dibangkitkan semula? Kalkan jadidah. Dengan satu keciptaan yang baru. Mereka tak percaya kepada hari akhirat. kul kunu kul kunu hijaratun hijaratan awaj awjad au hadid ikutlah kamu nak jadi batu ke kamu nak jadi besi ke ikutlah nak keras nak suruh ikut ke ikut kamulah nak jadi keras seperti batu ke kamu nak jadi kata kalau mereka mana dia tak tak percaya pak ikutlah kamu nak jadi batu ke kamu nak jadi besi ke au ataupun ataupun suatu makhluk mimma mimma yakbaru Yang lebih besar fi sudurikum dala hati kamu daripada akal kamu jadi lebih lebih satu makhluk yang lebih berat daripada hati kamu sendiri wa sayaqulu nama man ya amain yu'iduna maka mereka akan berkata siapa yang akan mengembalikan kami sekiranya kami jadi batu kul kul kul alladzi menciptakan kamu awal almarah ya dulu pertama dulu dia akan cipta kamu balik fasayun fasayun riduna ilaika dan mereka geleng-geleng kepala mereka pada kamu aruu kepala-kepala mereka pada kamu wa yaquluna sambil mereka berkata matahu bila? Bila? Bila kiamat tu? Bila kiamat tu? Bila nak bakit ni? Kul cool, kata mereka. Kata kepada Allah kepada mereka. Asal ayahku nak korib. Nak korib lah. Katakanlah boleh jadi. Uh, ajar kamu nak mati ni dekat dah. Dia minta. Dengar, jadi uh, hari akhirat ni. apa dia Kiamat tu. Kiamat ada dua makna. Satu makna kiamat kiamat satu makna kiamat kategori kebangkitan satu lagi kiamat maknanya pembicara pada masa satu lagi kiamat maknanya mati kiamat laqah jadi kena tengok ayatlah yaumaya yaumaya'ukum hari yang kami seru mereka kami hari yang kami seru kamu iaitu hari yang dia seru kamu iaitu Tuhan Fasatas fa tas uh, fa ta, sstajibuna maka kamu sambut Seruan tuhan kamu kepada dia bila di pada mahsyar tuhan kata mari sini maka semua sekali tak kira kafir tak kira islam semua kemari kema jumpa tuhan bihamdih dengan memuji tuhan mereka yang mana selama ni duk kufur pun bila depan di pada mahsyar semua puji kamulah allah kamulah allah segala puji bagaimu watazannu watazannu Watazannuuna anna labistum illa qalila dan sesungguhnya dan kamu yakin bahwasanya tidaklah kamu hidup di dunia itu mereka seketika saja. Setengah kata mereka tu sekareh ya duduk di, di dunia, setengah kata sesaat. Wa qul li ibadi kada katakanlah kepada cara-cara tabligh ni pula. Ayat ni cara-cara tabligh. Wa qul li wa qul li ibadi dan katakanlah kamu kepada hamba-hambaku yang kufur. Itu. Ha, ya Islam. Ya Islamah, ha. Ya Qulul Lati. Ya Qulul Lati. Ya Ahsan. Jawablah. Yang demikian itu dengan cara yang lebih baik. Yang tadi. Dia tadi tu. Watazannu tu. Watazannu tu. Dia yakin tu dia yakin dia duduk di dunia tu sekejap je tu apabila dia ditanya oleh oleh Malik Malik Zamniyah berapa lama kata ah berapa lah kau tinggal di dunia maka Malik Zamniyah kata ah ha, dia Mazid Aminiyah tanya mereka berapa lama kau tinggal di dunia dia kata sekejap ada setengah kata sehari dengan kata sesaat Inna syaitana kana lil insani aduwan mubiina. Eh, dah ni dah. Inna syaitan inna syaitana yang zaqu, yang zaqu bainahum. Sesungguhnya so, syaitan itu yang zaqu, yang zaqu bainahum. Menimbulkan konflik diantara mereka inna syaitan kana insan insani aduwan mubiina maksudnya syaitan itu terhadap manusia itu adalah musuh yang jelas nyata rabbukum a'lamu bikum tuhan kamu lebih mengetahui tentang diri-diri kamu iya in yasha ya jika allah ta'ala kehendaki yarham yang yang yarhamkum dia akan kasihi amalah kepada kamu ni kita ni atas ese dia ni yang boleh kita mari ni kerana tu asyablah pula kita ni. Au in yasha ya atas kiranya dia hendak dia boleh mengazab kamu. Wa arsalna ka il ka, il, ka alaihim wakiila, tidaklah kami utus ke atas kamu Muhammad. Utuskan kamu ke atas mereka itu Muhammad, wakila sebagai penjaga amal-amal ibadat mereka. Jadi bila kita nak tablir dia, jangan kita, kita, kita kata Takut dia masuk agak. Apa? Jangan. Kita nak jaga amal dia lah. Jangan kufu. Kan? Jangan, jangan, jangan fikir gitu. Ayuh macam mana? Gugur lah kan? <laughs> Kamu. <cukur> ha. kita pergi kita pergi muka sorgane. Nah tak berapa nak fokus la ni bateri dah mati. Wa rabbuka a'lamu bima fi as-samawati wal-ardh. Tuhan kamulah Maha mengetahui terhadap manusia makhluk di langit dan di bumi. Walaqad faddalna ba'danna bihi 'ala ba'd. Dan sesungguhnya kami lebihkan setengah nabi ke atas setengah yang lain dengan beberapa darjat. Nabi ni kata gini, nabi ni gini pakat ni ada ada derajat masing-masing tak seragam dah. Wa ataina Dauda Zabura dan kami anugerahkan kepada Nabi Daud itu kitab Zabur. Buli dal ladina min dunihi. Kamu serulah, katakanlah, serulah orang-orang yang kamu saka selain daripada Allah Taala dengan tujuan kamu nak menghampirkan diri kepada Allah Taala. Yaitu itu ruh-ruh yang kamu punya. Ruh Nabi kah? Ruh Wali kah? Ruh Melekak kah? Sana Husin, Sana Asal kah? Ha? Fala Ya Malikun Naqashfadurwa Duriankum Mereka tidak mampu menghilangkan sebarang, sebarang bala daripada kamu. Nah, Bila Tuhan beri bala kepada kita, Wali-wali yang kita puja. tu Nabi kah? Wali kah? Melekak kah? Sana Ali, Sana Husin kah? Syih Abdul Qadir kah? wisakroni ka malaikat jamaa malaikat jibril mikael ka yang kita boleh seru tu tidak boleh mengangkat bala yang tu apa jatuh kita wala wala ta wala tahwila ataupun tak boleh alih bala tu takut-takut nak nak nak kurang bala boleh ha, tak boleh tapi kalau nak alih-alih boleh adakah Cina ke kan, ada kata Ah ha, buat gini boleh hantar kena bala ni. Alih, boleh alih oh, juga. Fasui. lah. Semua fasui tu sesaklah kau semua. Semua sekali. Bila tu buka, -buka ni, gini, semua sekali tu sesaklah kau. Buang sakit pergi ke ayam. Oh, buang sakit pergi ke ayam, ha, apa takat je aku dah tela. Supa. Ah apa tu bertih. Ayam, garam. Lagi ada. Lada hitam Ha super lah Kata sesak ya. lah kata. Sesak lah kata. Ini Buat-buat ni berdepan dengan Ustaz Malana ini. ni Ngajar tafsir kerana dengan hadir ni Lepas tu Ustaz tu minta nak jumpa saya Dia kata Ustaz Kata-kata Bali tu berat sikit tu Tak? Tu. Dia Ha oh, dia cakap ni Nak <coughs> datang-datang Nak datang lagi ya, tak? <coughs> kita tidak celau kan nah, Mari tak, Saya nak tanyalah Macam Macam mana Uh, ustaz yang belajar tafsir, ngajar tafsir, ngajar hadis ni. Jin boleh rasuk ustaz ni. Saya tanya tu ya. Betul <laughs> jin boleh masuk dia macam mana? Eh sunnah dia ni. Ah jangan ni. Pandainya bidah tak buat ni, molok tak buat lakon ni. Semai ajak tak buat ni, tahlil tak buat ni dia. Ah tapi the jin ni ah misal tulis hadis tu. Arundeng pula mai baca dengan garam pula. Anak murid Arundeng. mai baca ke rumah dia. Ya, tak oh. boleh duduk rumah kerana diri asuk jin. Jin kacau. Uh, jin kacau rumah dia. Dia baca tak lari. Dia baca tak lari. Anak murid Arundeng mai baca lari. Buat baca dia garam. Jadi saya kata tak boleh baca dia garam. Kufur lah. Kufur lah kerana awak percaya jin tak akan lari kalau tak baca pada garam. Sedangkan hadisnya kalau terbaca ayat kerusi dia kena lari. Jadi kita yang baca yang kursi tak lari, tapi baca pada garang lari. Ah ha, tu masalah kita. Dia tak lari tu pasal kita kita sama dengan dia tu sama-sama sirik. -sama <laughs> dia tak lari jelah. Menggan. Jadi nak suruh dia lari tu dia suruh kita kufur pada orang lain pula. Yaitu kita baca kepada benda, yaitu garang ke air ah ke. Jadi orang pun percaya, oh percaya molek ni. Jadi setan cini aduk dalam tu, dia pun lari. Pasal berjaya menyesat orang lain pula. Berjaya dia lari dia. Saya tak ajar kita, saya ajar baca doa ya. Jadi dia kata nak jumpa, saya tak jumpa lagi ni. Malang nak. Dia, dia mengajar. Dia mengajar hadis. Dia, dia tak buat. Dia, bida, bida, bida, bida, bida. Bida. Oh tak buat. Oh, ya, Haa. Tak buat. Dia ajak betul buka kita Boleh kan? Kena kacau jin, kena panggil orang yang boleh scan jin Boleh scan? Eh? Nabi Muhammad tak boleh scan jin Awak tahu? Tak tahu ni eh? Nabi Muhammad tak boleh scan jin? Tak tahu? Surah jin tu lah Ayat pertama Nabi Muhammad tak tahu jin tu mari Dengar dia baca Al-Quran Sehinggalah tuah wahyu pada dia jadi ada setengah ustaz pula boleh Baik, ada jin ni, duduk di lutut ni, duduk di kaki ni duduk di katil ni, dia di rumah tu duduk pokok kayu ni Boleh scan tu, saya juga. kau Bayar tak? Ha, awak nak macam mana ni? Awak nak suruh saya ikut politik tu kak? Ini besar ni Ini tak terlagak nak buat kerja ni <laughs> Ha, baiklah Abis ayat ni Mana dah, ayat mana dah Ulaikalladzina yadu'un Nayabtaghuna Ula yadu na, na ila rabbihim Imal wasilah Orang-orang ha, yang Orang-orang uh, sif, yang sifat seperti Ialah mereka-mereka yang mencari jalan Menghampiri pada Allah Pada Tuhan mereka Dengan al-wasilah Ha, iaitu cara penghampiran kepada Allah Maka tafsirnya ialah Al-wasilah ini ha, Dia kata wasilah ni, tawasul ya? Dengan cara Wasilah ini ialah Ini dia kata tawasul. Ya? Buka semua kita tafsir Al-wasilah ini ialah Hadis Nabi Hadis Nabi Itu cara-cara Nabi ajak Ayuhum akrabu di antara mereka yang ayyuhum siapakah di antara mereka yang lebih raqab wayarjun wayarjun rahmatih <tik> rahmatahu rahmatahu dan ada mereka mengharap rahmat Tuhannya wana khofu wana khaufun dan mereka takut pada azab Allah taala inna azabarabbika rabbika kana mahdhurah Semuanya azab Allah Taala itu sangat-sangat hendaklah sangat-sangat ditakuti ayat terakhir Wa inna wa in min koriyatin tidaklah daripada mana-mana penduduk yang kufur Illa nahnu muhliku nahah muhlikuha melekan melekan kami bina, bina, membinasakan qabla lakhi qabla yaumil sebelum hari kiamat lagi atau mu'adzibuha atau kami azab dia azaban shadida azab yang keras di dunia lagi contohnya Ibrahim tu dia azab di dunia lagi mati tu azablah azab selepas tu akhirat pula bubuh neraka pula tadi yang kaum luth tu diangkat naik ke langit jibril yang angkat naik ke langit tu dia jatuhkan batu petubi-tubi Macam peluru skak Dia tulis, tulis nama siap Nama si Anu peluru ni Kena tangan, kena kaki, kena mata Tembak tu Naik ke langit ketujuh Sampai sana pusing Nampak tu tu Kamelut Iaitu apa Circle City of Atlantis Jadi baru kapi tak cari lagi Tak jumpa lagi Kanada Alika ka nadzalika fil kitabi adalah yang demikian itu dalam kitab ya tertulis ya baik kita berhenti dulu ah uh, inilah untuk permulaan hari ini kita berhenti sekian ya wasana ko nak, nak kalem bak takut mutoh eh? jadi uh, kita sambu 2 minggu lagi